Ein bisschen Paloma, ein bisschen Aroma, ein bisschen Schischi, wünsche ich mir Gigi. <lacht> ein bisschen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Gigi ist zu Hause. Er öffnet nicht. Gigi.